This program is fully dedicated at the loving memory of Monsieur D. Naturalmente, no fue Lord Alfred Douglas la primera relación sentimental ni masculina en la vida de Oscar Wilde, pero sí constituyó lo que en términos coloquiales se define como el gran amor de su vida. Y es que Alfred reunía en sí mismo, al menos durante cierto tiempo, cuanto Gael había ambicionado como ideal. No siempre ocurre, y acaso también en ello Oscar tuvo parte de suerte, ver encarnado un ideal en la vida, ver que en alguna medida las quimeras toman apetecible cuerpo. Tampoco ocurre tantas veces que esta quimera te lleve a la perdición, como fue en su caso. Canto uma canção Mostro que onde for Vou ser criança Quando sores Lembro na nosso E todo o amor Que fica por dizer Lembro tempo Em que íamos em paz Mão em mão Juntos pra crescer How sweet I roamed from field to field And tasted all the summer's pride Till I, the prince of love, beheld Who in the sunny beams did glide He showed me lilies from my hair And blushing roses for my brow He led me through his garden's fair Where all his golden pleasures grow He say Ninguém que el nos faix bem. Eu ando, balanço, vou pronta pra dançar. Algum dia de febrero de 1893, Babacom Beccliffe. Mi muy querido bossi, escrito a tu hombre e no he recibido resposta suya lo que resulta de lo más fastidioso, ya que las cosas tienen equivocado color sin claridad que las ilumine. ¿Estás estudiando? Así lo espero, búscate un buen preparador. Yo soy bastante desdichado cuando no puedo escribir, no sé por qué. Todo está equivocado. ¿Has estado escribiendo deliciosos sonetos? Nunca recibí The Spirit Lamp, ni jamás un cheque. Mi coste por el soneto es de 300 liras. quien en la tierra es el editor? debe de estar tarifado. He de decir que está escondido en Salisbury con el mejor amor, siempre tuyo, Oscar. Hola. Bona tarda. Benvinguts a la migdiada, programa número 21 22 2. Hey, oh, estoy buscando un con un personaje. ¿Cómo se si queda? Eh, se llama Jerry. ¿Jerry? ¿Conoce? Eh, conoce. Ah. Era de Cuatro coses, ¿no? Estás parlant de futbolists. Toca la <sua> guitarra. <laughs> T Ha estat el meu cazzo questa no Teni pora a mi amor e meu amor no te preocupare. La mia mama duplicada sul muro voidarà de noi E fugiré mi per laest stranna finestra sur la grande città. A la mia casacola este voi pare una foto per la possibilitat. Una fugatge aventura no torna que tu di quan ti cantarà. Giardi vari ti amo a mare Giardi vari ti amo a mare ti amo a mare ti amo a mare e per la notte con esione musicale la mia testa illumina il tuo andare se amo arrivato noi a casa per notare Noi no estivamo preocupats per svegliar El mio piccolo Jogima Nero Al meu cuore pura felicitat E' arribat el gran momento La nostra aperta intimitat Jerry Divari 50 Glamour Plus de Tutti el Barrio. Mister Colombo me acompaña a laborar. Y e aquesta historia comença a finalizar. Altro cigarro per la Rambla. Penso al momento que he pasado con te. Però comença el nuevo giorno. e solo penso en un café. Jerry Dibari. Te amo a mare, yer divari, te amo a mare, yer divari, te amo a mare. Hola, bona tarda, gent que feu la migdiada. Hola, bona tarda, gent que escolteu la migdiada. Hola, bona tarda, gent que feu la migdiada mentre escolteu la migdiada. I hola, bona tarda a tots aquells que feu l'amor mentre escolteu la migdiada. Hola, bona tarda, Ramon. Molt bona tarda, Oriol, president. Què tal, com estàs? Estic trist per una part, d'una notícia bastant forta, que és d'aquelles que saps que et fas gran quan... Sí, podríem dir-ho Dins del meu concepte Jo mateix no li diria ni amor, Però sí que és una espècie d'amor Que practico en general Amb bastantes persones a la vegada Inclús els amics Vull dir, refereixo No se mort per sort Encara cap amic proper Sí que se mort ma mare I va ser una cosa dura I és el primer cop Lestimosament Però ja havia d'arribar O algun cop ha d'arribar Perquè ja tens 42 anys I vol dir que la gent es morint Aquí he dedicat Jo fa dos o tres programes al programa, jo A part de varis morts Aquí vaig dedicar el programa També A sí no. Amb... No, no, no. A la gent que comet això. sí. És veritat. I per tant, amb això que he de dir, el que no se sap si ha passat, però estem pendents de les investigacions. Per tant, és que sí, com a les pel·lícules. I jo, en el fons, en el fons sempre havia desitjat, però en fons no. Sí, sí, però no. Què és? Jo i abans de Gran Hermano vaig fer la meva primera performance, que era porno-psicosofa, que són 180 hores de vida durant 3 anys en la vida del meu sofà amb els meus amics, amb els meus tals, bueno, i llavors ja van fer gran hermano. Però em refereixo a la cosa és que fa un gran hermano, però no en un lloc on jo un estudi de televisió hi porto sinó una continuació, sinó no en la meva pròpia vida, la filmo, vale? per deixar-te testimoni d'això. El cas, ha acabat també sorgint el Sálvame, on el Sálvame parla de les vides esperades de gent que està implicada o que no. I a mi el que passa que jo, com que veig la vida tan artística i creativament, i em trobo de cop diàlegs que la gent m'envia tan simpàtics i poètics i interessants amb la narració, per això hi ha aquesta secció que estem fent tu i jo que mai expliquem bé mi què és, però llegiria un pont d'edubint que són unes lectures que fem i llavors tu i jo les fem i així ja fem coses ah, dir, fem una cosa que és ràdio ràdio investigació, ràdio sí, però, bueno, ràdio unes el... on el guió, bueno, ficció però on el guió és el WhatsApp exacte és quasi sempre normalment. I, llavors, I sempre amanit amb, amb poesies d'autors que estem reivindicant perquè el és molt mal cobrir biblioteca. Sí, si tens biblioteca, més tot sembla biblioteca les públiques i per això agafo colors també de les públiques. I a més per digir pel Oriol, reclamava l'altre una cosa sense privat amb el nostre chat d'uns altres tres de preparació, que és que féssim fessim radionovela i lo més aproximat. I jo he descobert un autor on jo i el doublarà que ens quedarem mano a mano, farem cada dia algunes pàgines, però no en directe perquè ara explicaré el mètode que està molt bé. Que faríem reivindicant una obra de 1940 que és Eloísa està debajo d'un de almendro del gran Enrique Jardín Poncella, mort també abans d'hora als 50 anys de Fenestrat, perquè el seu propietat era massa modern per l'època i el franquisme ja va ser terrible per ell, sí. perquè ell era massa surrealista i massa absurd. Uh, farem aquesta obra i llavors el que passa que el sistema serà no farem aquí directe perquè tenim d'altres coses i entre per setmana no? Per què no? No, perquè això que et dic és molt més divertit que és, tu tindràs una còpia també i ens hi farem un chat particular només d'això de la llista i tal que és, jo faig el meu tros de text i tu durant la setmana, fas, i si una setmana l'estem molt o poc, depèn de la nostra, vale, les nostres deures vale. interiors, I llavors ho ficarem aquí a l'àmbit farem un ping-pong, ping exactament avui més tros i per pots llegir llegeixant espais entremig i ja està, bueno i sí, ja està Bueno, uh, i bona tarda Andreu Bona tarda, Oriol, bona Com tarda, estàs? Ramon Bé, bé, bé, bé bueno, Nerviós eh, una, una mica neguitós, però bé bé bé, Molt bé i molt content de ser aquí I, re, eh, Què ens expliques? Us explico que aquesta vegada Sí que és el meu últim programa eh, El teu últim programa aquí A l'estudi en, en les terres catalanes, aquí, en terres catalanes Que us trobaré falta moltíssim Aquí a la ràdio I a fora també Però especialment aquí i res, això, que d'aquí a una setmana estaré, estaré volant, volant cap Just d'aquí a aquí una setmana estaré... Cap a Quènere Sí, sí sí. A on aterres? A Montreal Montreal. Però passo per París Passes per París, però res Tres hores i mitja a París te nides a la Torrefel? Sí. There's no time baby, més, okay. ha de fill back checking i el ja packing una altra cosa, perquè ja he transportar la maleta, mm -hmm. per dins l'aeroport sí. i Charles de Gaulle no és petit precisament. Mm -hmm. No és petit, el Charles Airport. No és l'altre, és Orly. Ah, és Orly, sí. perdó. Però bueno, igualment hi de un autobús Orly. Orly. Orly. Orly. Quins sí, sí. ni han d'aeroports? Ni han 4, on sembla. Així, o sigui, els Charles dos grans són Charles de Gaulle, Orly i llavors els altres són aquells que va per Ryanair, que estan una mica a les afores, per ni han dos més d'aquests que estan a les afores. No segueu vola Ryanair, no. Ah, bueno, yo voy a decir que ahora en parte del programa en en español para que me entienda tanta la familia argentina, y los amigos argentinos, Rocío que está de visita, que llegó lo conté, es que sí. os voy a explicar de la Rocío. Sí, ah, sí, o... enfica la canción. audios, los doncs bueno, Cagaré un trozo en castellano perquè se m'entienda. I perquè m'entienda, Ciril, Cristina i els que estan en París en estos momentos per pues acompanyar-los en el sentimento. Vale, Posaré pues esto. Tu mateix, perquè nosaltres li, aquí, li, aquí fes... no Radio tenim Liberty. aquest tipus Radio de És així, és així. Radio Liberty. Uh -huh. I farem trozos amb italians perquè també llegirem al llarg de la tarda, i aniré interrompent avui plaques de carrers, ara ja el farem la part de casa de carrers que llegim i l'Oriol, però l'altra, que és les intervencions poètiques, aniran puntujades al llarg del dia per de la tarda, perquè com que va dedicat el programa a, a Messier Mécédé, que llastimosament, tristament, ens ha deixat la nit del 2 al 3 de febrer, als de l'estat de 60 anys, a París, França, mort de causes més conegudes, uh, anirem llegint poesia i novel·la d'autors marcadament homosexuals en les seves vides privades i Molt públic i públiques. Molt i per bé. això van tenir problemes com Oscar Wilde. Mira, mi ja se m'ha inspirat una dedicatòria. Veus? Veus? L'Andreu, això que ho fa fins al final, m'emociona tant. Tenim, tans, tenim uns ritmes tan complementaris, en el fons, xiquets uh -huh. perquè la bicicleta que algun dia... Ah, no, em sembla que he ensenyat la foto algun cop, no? Em sembla que ha sigut diverses vegades. Perquè estic la bicicleta? Content. La bicicleta. Ha sortit de diverses vegades del programa. Però és que que el meu amor... No és... Messi, ai, madame, no ho diguis, no, no, no, no m'ho no diguis. Tu, juri, jo que a partir és trobar la bicicleta que ja us reivindiclo i m'ho solto. Cada setmana dic, us dic que he deixat aquest i l'altre però més igual perquè jo la bicicleta la no la deixo, la tinc. Tinc <ríe> la bicicleta, tinc la casa que més vull, la filmoteca, a vosaltres. Ostres, em fa feliç d'una. El seu el dones cafè a la beca a Guggenheim. O sigui... <ríe> Bueno, escolta'm una cosa, i Andreu, tu ja t'has pensat la col·laboració que faràs o no? No, jo que vaig improvisant, sinó però fa no t'he si no, no de pensar. No, no m'ho he a... pensat, ja tu no has dic. pensat amb gens audios, gens amb gens àudios, uh, molt... ens envia àudios, això sí, no? Sí, ja s'ha acomodirat alguna o, cosa o directament o... de l'hora si s'ha d'llavar, es... imagina's si sigues d'llavar. Un escriurei o llegiré, un, no un quadern d'epitàcores. Ah, oh, els envies que estic, estic, els oh, envies, alguna tarda que més estrany i saber la seva part narrativa però sense la veu i anyorar-la la veu, ella es pot escrit cròniques escrites que estiguin llargues, sin curtes i el o tu o jo, o si fiquem la nostra veu al pensament de l'Andreu, que ens l'ha per privat am escrit. Sí, sí, també, també. Real, I, I si no l'Albira. A l'Albira i ja, ja tarda a fer a fer oh, col·laboracions. Home, no, no, és que aquella mes, després d'aquella mítica, de de mítica de la traducció, Que no era un rap, que era un, era un no sé què, no, un, un, un, rap un rap, un quin estil musical era. Tenia un nom particular, Un Glao. Un Glao, Glà, glà, es deia, no? Glà, glà un glà com de... un glà Sí, es deia glà, sembla. Sí, pot ser, sí. Però el va dir l'estil, al final? Ella, ella. Ah, ella, ella. mateixa. Vale, sí, vale, sí. Vale, vale. Vull dir que sí, ja em sortirà. Jo és que, ja us dic, no, estic molt molt en, en fase en fase contemplativa. Estic en fase contemplativa, llavors no... Bé, bueno, les coses se m'acudeixen quan se m'acudeixen i no se m'acudeixen gaires, o sigui que... Well, it's going to go out already. 3. From James Baldwin's book, Tell me how long the trains been gone. The heart attack was strange. Fair is strange. I knew I had been working too hard. I had been warned. But I have always worked too hard. I came off stage at the end of a second act. I felt hot and I was having trouble catching my breath. But I knew that I was tired. I went to my dressing room and poured myself a drink and put my feet up. Then I felt better. I knew I had about 25 minutes before I was due on stage. I felt very bitterly nauseous and I went to the bathroom, but nothing happened. Then I began to be afraid, rather to sit or lie down again and poured myself another drink and left my dressing room to stand in the wings. I had begun to sweat and I was freezing cold. Nandarmosia came back, making me feel that my belly was about to rise to the end of the roof of my heart, of my head. The stage manager looked at me just as I, as I heard me crow, coo. I carried his face on stage with me. I had looked white and horrified and disembodied in the airy backstage light. I wondered what had frightened him. Then I realized that I was having trouble finding my positions and having trouble hearing lines. Barbara, Barbara Strazen delivered her lines. I knew the lines. I knew what she was saying, but I did not know how to relate it to it, and I took an eternity before It took an eternity before I could reply. Then I began to be frightened, and his, of course, created a component of nightmare, made me realize that I was in the middle of the nightmare. I moved above the stage. I don't know how, dragging my lines up from the crypt of memory, praying that my moves were right for i had lost any deeper and deeper into some icy void shall we ring down the curtain barbara whispered and no i shouted or or or whispered back at one point in the scene i was called up on the lookout and when i laughed i began to cough i was afraid the cough would never stop some horrifying testing stuff come up which i was forced to swallow and then suddenly everything passed everything became as clear and still and luminous as day i thought of a, a few more lines and i thought hell it's over i'm, so I'm all right awesome. i could cry <laughs> The silence of a falling star Lights up a purple sky And as I wonder where you are I'm so lonesome I could cry I tu, blue. I, i tu blue. Oriol, què tal? Com estàs? Hola, bona tarda. <ríe> Benvinguts a la migdial, del nou programa de Ràdio Trama. A la Ràdio Llibre de Sabadell. Sóc el president, Oriol Dubreuil. Uh, M'agrada molt que em facis aquesta pregunta. Perquè Perquè, no, perquè no me la feu gaire sovint. <ríe> no. I estic uh, bé, estic bastant, bastant, bastant bé. O oh, molt bé, va. Molt bé, eh? Estem provant una colònia sobre la massa. No, per un Billion, de, Billion de Paco Rabban. Viuen si mireu per ser és curiosa. Oriol, va, vinga, vinga explica'ns. Què voleu que us expliqui? Que explíquen? aquesta setmana com t'ha algun resu... o sigui, Estàs algú... molt bé, com és que, que estàs aquesta, tan aquesta, Exacte, aquesta setmana... Oh, has, acabat de, has acabat de pintar. Eh, acabat de... de pintar. Bravo pel pintor! És que Però què has pintat? No vas sentir el programa... De... Ah, no has no. sentit el programa de la setmana passada. Hòstia, Andreu! Jo me'n vaig, me'n vaig. No, president. Bueno, quants programes has escoltat, tu? Tots. Tots, ah, sí. excepte, excepte ah, un perquè... que veu posar la iaia o Amazoni. Al no principi qual... no els escoltaves. Els, els he escoltat tots. Sí, però al principi de no, de me... no els escoltaves. Me'ls he de tots de memòria, per, perquè, perquè si els faig a vegades no els escolto. Si els faig, ja no els escolto, de vegades. No és el mateix. No és clar. El mateix el si els fas, els fas, els fas, els fas Home, tots. No que Però lo que es tracta és escultat els, els que no fas. No, Home, no. Pues barra. Quans ha fet els sols, fet fet sols tu i un o dos com a màx. Sí. Només que si això, els vaig en els esculte de cap i te diris que faig que els esculto i fa més el que dius tu, veus, Landreu com et coneix? Com et coneix? És veritat. Vos coneixem molt tu, li vas semblar la seva millor perico per fanida. La colònia sí és com una mica, ser milionària a la Rosalía. La Rosalia! És una La mica Rosalia. de gúmins, no? De gúmins, sí, exacte, exagerada, exacte, és com exagerada. És com empelagosa. És pestosa, pestosa. Bueno, doncs he acabat de pintar l'habitació i ara, atenció, m'estic posant amb el parquet. Apeuia. Ah, si, si necessites quarto. ajuda... Ostres, i a mi m'agrada posar parquet, eh? T'agrada posar parquet? El que doncs, és que no tindré temps, però... No, doncs pues, uh, és divertit, eh? Sí. És, és, és, un cop li pilles però el truquillo... Té un ordre, eh? Un sí, ordre, no es pot posar de qualsevol manera. I l'has de posar les, amb la línia de la llum. O sigui, les... Sí, ja ho he sentit, això. Sí. Hi ha tot una... Tot un... Una teoria... Sí, sí. Uh, uh, com es diu això? Però el més difícil... Uh, una teoria Feng Shui, al respecte. Ah, sí. El més difícil de posar per no és posar per aquest, saps què és, no? Caminar-hi després. Posar el sòcol. No, el sòcol. Ah. El sòcol és de per què? Bé, bueno, per perquè què? primera has de tallar-lo que sigui just menys del gruix del sòcol perquè no et vegi el forat. Sí, home, sí, això està clar. I l'altre és que depèn de com estigui la paret, si és plana o no és plana o d'allò, ja, ja, ja, ja, té ja, lo seu. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja ho he vist. Ja, té ja he tota vist. una història, però, bueno. Ho superarem. Et, et, si és superar-lo de la pintura... Et puc no, assessorar. Superaré allò, perquè, perquè lo de la pintura assessorat per l'Isidre okay. Manils... Perfecte perquè l'altre dia t'ho vaig explicar o no, no sí. que va venir el marquès i tot no a criticar te Hi ha un moment que vaig que van coincidir Elisindre Manils i el Toni Marquès a dir què opinant sobre sobre l'habitació. I quina era l'opinió que tenien? Que compartien? Això d'aquí no sé què, això la crítica o era cadasc críticava algo diferent? Compartien tot i Estaven d'acord amb el que diia o no, o si tenien van fer una lapidació total, o sigui, sobre que és. que ha veure que no pots aguantar lo que no sents, que no estàs. Porto tota la vida. no pots convidar dos artistes es que no va... on... tu et penses que els va convidaros que es van, deixar... van entrar sense de permís. Vaig anar a l'estudi de Lisi. No, però és que, uh... vaig genu al És un pintor de braça fina, no? I van venir de... tots cap allà. I van venir, van venir I havia... tots cap allà. Va donar la casualitat sí, sí. que també hi havia el Marqués i, i capallà havia... els dos, va li quin a mirar la criatura com pinta. Sí. dir, si no saps pintar ni de això, imagina't febres artístiques. Doncs però... no. Perquè els retratos de l'Oriol estan a les parets de la casa del Peny i de la Tanya i les meves I no, no troben els meus on estan la ni la de la meva? teva. És retratista, és fa uns colors que ni David Hoogny a la seva millor l'opica. Sí, perquè que, sabeu <laughs> quina és la frase de David Hoogny que jo reivindico com un dels lemes de la meva vida, no? També no? es la van fer servir per la seva cinematològica del Pompidou que jo vaig veure i surt a la meva sèrie Evitar Ramon Roig i Prats, que és I prefer living in color. Caram, David no, però que el que vull dir és que una cosa és que et vingui un pintor de broxa gorda I, i et valori la feina exactament. però un pintor de broxa fina i un ferrer de, de, de, de, de, de mall fi bueno, clar, és que et, et, et, o sigui, ho veuran com un quadro, no com una habitació Jo els hi dic que ho, ho, uns perfeccionistes El problema és que ells no li haurien de, no de, no de, no de, no, no de criticar-li d'aquesta manera Bueno, crítica crítica no, però ah, busquem cariño, no? defectes. Però fiar cariño, fiar. A, sí, a tu sí. rellisca, no? A tu rellisca. No, rellisca no. I com president, han ah, no, molesta. No, molesta tampoc, però les encaixo. Ah, per això les encaixes bé, però això és aquest bruit i tu ens ets, ets un mar rombrà. Ets el nostre mar rombrando, tío. <laughs> Eres nuestro mar rombrando, Presi, on the waterfront. Mar rombrando, el Padrino, Godfather. Bueno, pues uh... Fins aquí la, meva, la meva vida laboral Fer aquestes coses semana... posa content, oi? Eh? És sí. eh, sí. molt realitzant I avui està flipat perquè he intentat penjar uns penja, penjarrobes penjar penja, penja tovalloles a casa meva I ho fet més ràpid del que pensaves no? no, no, no, no no. Resulta que tinc unes rajoles a casa eh. de ser inoxid... Bueno, no sé de quin eh. material són No, serà la broca No, no, no no, no. L'has fet percutor sense? en percutor en sense? No, sense Sí, home, sense... Es trenca la rajola No, no es trenca, no, no es, trenca. es pot no trencar, però t'estàs arriscant no, He gastat dues broques no, Aquí hi ha algo que no... Ja t'ho dic jo Que no va, eh? Ja però, que, bueno, que tinc una rajola que és, vamos Més, jo, du més dura Més dura, més dura sí, sí, de sí, mullera bueno. que tu He, <laughs> he, Ara has aprofitat per... Home, sempre hem dit lleu de tossut i no sé què no sé quantos i em sembla que aquí el més tossut sou vosaltres dos. Jo sóc tossut, sí. Ho reconeixes, no? Sí, remont, però tu també, i el, el remont, eh? I eh? Ramon també. Sí. sí. Bueno, però és que s'ha de ser tossut en aquesta vida. S'ha de ser tossut en aquesta vida. S'ha sí, de ser totalment. Perquè... Però jo t'animo a tu i a tothom eh, que la gent provi de fer-se les coses a casa. Home, oh perquè no hi ha res com, com el bricolatge, reciclatge. Sí, sí, o sigui, eh, et fa feliç haver-t'ho fet tu, pot quedar millor pitjor, la següent vegada serà millor i palanté. I si a vegades tens la col·laboració que més era imprevista, però tu com que la vida improvises, de cop aquell dia estàs dinant o sopant com va ser a la nostra casa, eh, Andreu, que estaves sí. a casa, i l'Andreu amb la seva concepció estètica, que a vegades pot ser, o sigui, em refereixo, podem partir de la mateixa infància, perquè a més és comuna i ens agrada la mateixa estètica, però ell té una capacitat d'estetisme i de no barruquis, o sigui, d'anar a que jo no tinc. I per tant, la seva perspectiva, o bueno, un resum, que em va dir que figués dos detalls de decoració en al paper de paret, com, com i on col·locar-los, i allò, és la, ha sigut el secret absolut d'aquella cuina, m'entens? I ara faré una següent lectura i sentireu de fons una cançó memorable del Fito Paez, perquè tot això recordem ho va dedicat a la memòria de Messier D. Sí. La verdad es, es que que todo todo fue, fue, tan, fue extraño, tan extraño, tan extraño que... Buscando el polvo de Dios, yo debía para irme de aquí Cada vez que, que pienso en vos, fue, fue amor, amor, fue amor Vaig fer amb autostop els 550 quilòmetres fins a Chicago i em vaig quedar a Cala Maria. Altres cop salpàvem cada nit desplegant els colors de l'art i de l'amor. Altres cop vam veure via escoltar Manol Esco, una òpera en què el text desordenat amb prou feina justifica els confusos duets i les extàtiques notes altes. Una disparitat que s'assemblava al nostre amor, el de la Maria i jo, tan reticent i alhora ardent. Mitja en broma vaig jugar amb la idea de casar-nos. M'hauré de canviar el nom? El cognom, perdona, va preguntar. Jo em canviaria, jo em, ja me'l canviaria jo per tu, pel teu. Traginàvem a casa bosses de menjar, vam anar a donar un vol pels barris dels afores. Ens veient arraulíem mirant la televisió. La Maria gaudia del món, dels encants del món, sense pagar el preu del món. Es limitava a no voler veure la nostra homosexualitat o la diferència d'edat com un problema. No en volia parlar. A partir del principi que els bohemis quedaven fora de les regles corrents. Vam anar junts a un bar de les vianes. La Maria va entrar al voleibol vestida amb un conjunt negre, una trinxera negra al damunt d'uns texans negres i una camisa d'home negre. Aquella delicada pell blanca es tan tant lessiva com la parpellejant imatge de l'Hervis Presley a la televisió. Vam observar les dones que ballaven mentre tres vells negres de l'orquestra amb el rostre partificat fins a la indiferència tocaven la trompeta i la bateria. Pim, pam, bum, bum. Va entrar una tiarra fent de galanes un d'una puta rossa que, te, que tantinejava amb talonets prims, amb una cavallera de nata muntada, la magra soneta que no parava d'anar i venir introduint una metge de rebel dins d'aquella volta cremosa. A la paret hi havia un anunci cagat de mosques i descolorit que deia aquesta nit, festa... A la Maria, que va explicar que el cartell anunciava un ball de disfreses i estava pensat per arrodir la llei que prohibia a les dones més de tres festes de vestir d'homes, texans, botes i camisa, posem per cas. Uns quants homes de negocis que centraven les fantasies de les parelles lesbianes seien a la barra amb la vista clavada a la pista de ball. Un goril·la que ens mantenia ratlla de les dones, mirar però no tocar. L'únic lavabo que hi havia es culpava de, de mitja hora en mitja hora. S'hi perpetaven dues fins a magrejar se La majoria de dones s'adreçaven l'una a l'altra amb noms trets de comptes infantils. Porquet, Eoyere i Uf eren els preferits o amb diminutius d'home, Andy i Tony semblaven populars. El fragment que hem escoltat forma part de la bonica habitació esbuida, Edmund White, autor en anglès homosexual. Molt bé, i uh, seguim endavant. Um, seguim amb les dedicatòries, el Ramon hi ja ha fet la dedicatòria que Clar, és, que és, de, és, és de seva tancida, i és de tots nosaltres. Gràcies. Sí, sí, sí. uh, a mi m'ha inspirat una dedicatòria. Doncs va, disparar. la um, Jo dedico el programa als amics dels amics perquè són sempre algú que d'alguna sí, manera t'influeixen, sí, alguns els coneixes sí. alguns però no les els idees coneixes que les idees que a del, no, de quan però al final no? l'amic és un filtre i són persones que les persones que estimem I... estimen que, moltes... que pots arribar a tenir presti per elles exacte, sí, i moltes vegades, vegades els amics dels amics esdevenen en amics, amics. Ai, bueno, no, amics, amics, amics. A, alguns ah, en alguns amics, amics però esdevenen en amics és que veure, busca la cançó immediatament de los amigos de mis amigos o Irmánia, los amigos de mis amigos son mis amigos. No sé, sempre... però... Aquesta clar, és la cançó adequadíssima ara, no de la setmana, però és la de adequadíssima en aquest comentari, que mentrestant serveix perquè t'andreu anar dient que ho dediqui això, i tu a qui ho dediques, estimat president Oriol? Doncs m'enganxeu així a contrapeu, podria dedicar-lo a tots els instal·ladors de parquet. No, però a veure, no pots recuperar, això, Per la setmana passant, tu no ho vas, em però ha de dedicar-lo als pintors de pintura gorda. Ai, de pintura gorda. <laughs> de pintura gorda, diguem-ne. De gorda. Ai, però això és molt els pintors de broxa gorda no vol dir que la tenen més gorda que els pintors de broxa fina, no? Bueno, sempre s'ha dit. La broxa, no? Has sempre s'ha que la tenia més gorda? No, això... Home, sí, però no va amb segona. Aquest és un pintor de broxa gorda. No em la broxa, això sí, No, no refereixen a que la té gran, saps què et vull dir? Sí, home, sí, aquest és un pintor de broxa gorda. Això diu quan s'hi ha pintor... Ah! la té grossa. Ah, dius en sèrio? Clar. Eh? Ah, no sabia aquest conarmentari. Sí. Sí. Sí. Sí. te digo los amigos de mis amigas son mis amigos Uy, vaya lío los amigos de mis amigas son mis amigos vaya lío los amigos de mis amigas son mis amigos uy, vaya lío, uh, vaya lío. hacer un lío en Francia ya te lo digo para para que, que, que eh? <ríe> <istres> da música de la biblioteca és com un i el nom del grup és supercuriós. Eh, mm. okay. ah, és aquella película que viam tígas. Sí, una película. Una película, hi havia sí. Una aquí, no película, Sí. En fi, les deixem de fondo. A Objetivo Birmania, ah, molt, recomanables. molt recomanables. Molt recomanables. Made Spain va, va perdre, va, com sempre, el que fem sempre els espanyols quan anem a Eurovision. Van anar una a una Eurovision. Com, una és de Made Spain, te ah, sí. lo digo en un tren, sé què, no sé què. Pura poesia. Pura poesia. <laughs> molt bé, doncs, uh, Oriol, tu... Uh, a qui dediques? Va, dediques? Del, a part dels del parquet? A part dels a pa, del parquet... I a part del paper de paret que li vaig dedicar jo la setmana passada. La setmana passada Andrew, vam fer unes jo aquesta setmana ho dedico també, escolteu, que això us agradarà, com que tinc esperança política amb els socialistes barrejats amb els... amb els... Padre, amb els com es diuen els de Pablo Iglesias? Pablo Iglesias, Iglesias Podemos. Els, no, M, Podemos amb, Unidas Podemos. Unidas Podemos, que més barrejats s'han de pactar amb les coses petites amb els i tal. Què és el que... Quina és la, la peça de roba, el tipus de teixit, perdoneu-me, que va posar de moda el primer govern d'esquerres de la democràcia la pana. espanyola? La Pana! I call me ninguió, vull vestir-m'ens amb una túnica de la pan, pana. pana, però de color llaudi dos, sí, purple, i aquí quins pots portar? Eh, Roque Waldo, la República. De la bandera de la Pana, la República de la Pana. <laughs> això jo te dico. Vinga, va. va t'has passat algú entre no. home, tot això, Home, per favor. Bueno, doncs ja partit, està ja partit. Partit. No, no, perquè t'estig escoltant, partit, Ramon. Jo, ja, es... és... jo escolto, estig no, escoltant. -te. Jo és que, al contrari que vosaltres, no fas, jo es escolto fins tres... vegades o sis el programa durant la setmana. Sí, o sis vegades cada programa. Per això li dic sí, que malpos sí. malposi. Ah, sí, sí, sí, sí com he pensat, sigo no sí he, he pensat. Home, doncs a la medicina caram, bé. A la medicina. Sí, perquè vaig fer ja, eh? t'estàs copiant, eh? Jo no, fet ho com. A la sistema de salut pública bé, no, ah, ah, de salut, ah, ah, ah, de salut. No, jo, jo dedico a la ciència de la medicina. De la medicina. Perquè, bueno, tot i que hi ha aquest, aquesta gent que considero que estan anats de l'olla, que decideixen no vacunar els seus fills, eh, soren tenen de que tots els altres els vacunem. Ah, ja, perquè, bueno, i no només això de les vacunes, sinó que és d'agrair que quan el teu fill o tu et poses malalt, tinguis... Uh, possibilitats de curar-te amb una medicina. medicina I totalment. una medicina... I no només la medicina, sinó els metges també. Una altra cosa no que podem discutir metges. és l'ús que fem de la medicina... Indiscriminat. Sí. Exactament. O abusiu. O sí. abusiu. O o abusiu o que hi hagin... I no hi ha la medicina, sinó dels medicaments. De dels medicaments. Ara o que hi hagin més vacunes de les que no, cal. Exactament. Perquè, a més a més, pel concepte de medicina aplicat a les medicines alternatives siguin el taits siguin... L'acupuntura. L'acupuntura, la inclús l'homepatia, la que la gent és molt contrària, però què que digui? La gent que ha funcionat, doncs jo trobo que està no, molt bé. No, són tot. El tema ser, és és prioritat. com tot el que fem avui en és dia. És com el psicoanàlisi, si ja, hi que està a favor, està en contra. Jo estic a favor, no refereixo. Si tot va bé i la gent hecha por él. Dice bien y sobre todo tiene una voz espléndida, aunque los versos de Poe inevitablemente suenen como una polca. Vuelvo a interesarme por Chris. Nuestros dos últimos encuentros han sido otra vez muy vivos. Y ha Chris, Christopher Larco, Lenotti. Y ha desaparecido casi por completo su recelo, cuyo motivo conocí la semana pasada. Me tomaba por un Public Relations Officer enviado por Tabacalera para suavizar sus comentarios radiofónicos sobre la huelga de Tarla. La huelga de Tarlac, la huelga de Tarlac, socapa de amistad. Que me tomase por un psicofante, me hizo reír, pero me hirió. Que me tomase por un psicofante, me hizo reír, pero me hirió. Esculté a Magdalena un momento, sisplau, hacemos una pausa. On va se faire un exercice littéral. Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine Elle s'enroula dans son peignoir de bain Car elle craignait de choquer ses voisines Et même aussi de gêner ses voisines 1, 2, 3, elle craignait de montrer quoi de montrer quoi Son petit Itti-biti-tini-wini petit-petit-petit-pikini Qu'elle pour la première fois Et ni-ti-biti-tini-wini petit-petit-pikini petit, Un bikini rouge jaune à petit pois. Si cette histoire vous amuse On peut la recommencer Si c'est pas drôle, je m'excuse Ah, sí. larguísima si este extraño sueño del que me despierta Salvador el fin de semana y el principio de la próxima se prepara más o menos como estos días últimos imposible leer, imposible escribir quizá el mes que viene me quede aquí solo después de la marcha de Fernando de Cari resulte más tranquilo el martes que viene me mudo al apartamento que deja vacío Lorenzo Correa ganaré en comodidad y en libertad para acostarme con Salvador siempre que quiera y además vendrá a salirme bastante más barato que el hotel Estoy harto de los diarios almuerzos con Enrique González Díaz Cada vez que le oigo pedir helado de coco y cacahuetes molidos para postre, con igual minuciosidad que si fuese la primera vez me rito And I uh... y maestros suelen, y con mucha razón, mirar recelosamente las cenas de fin de curso, saber por vieja experiencia que los festejos en donde la amistad...